Buongiorno a chiunque sia sintonizzato in questo momento su PX Radio. Ehm um, iniziamo subito impostando una frequenza bella carica, amichevole e diciamo super propositiva. Buongiorno, pronti per partire. Assolutamente. È il momento di disattivare la modalità aereo della notte e um, prepararsi per un'immersione profonda, un'esplorazione dedicata alle buone abitudini. Un tema che, insomma, non passa mai di moda. Mai, anche perché oggi abbiamo tra le mani una fonte davvero curiosa e la nostra missione per questa indagine è coprire come le nostre giornate possono essere um, aggiornate Praticamente come facciamo con le app dei nostri smartphone Esattamente quello e sono davvero curiosa di sentire la tua analisi su questo perché l'approccio è molto particolare Guarda è un approccio che trovo affascinante L'idea di prendere concetti puramente tecnologici e applicarli alla routine quotidiana. Cioè, tipo il codice sorgente. Esatto, il codice sorgente, l'aggiornamento software, il reset di sistema. Applicare tutta questa terminologia per migliorare il benessere personale è ehm, una metafora geniale. Diciamo che rende tangibile qualcosa che altrimenti sarebbe molto astratto, no? Assolutamente sì. Chiunque capisce immediatamente cosa significhi avere il telefono con la memoria piena o il computer che si blocca perché ci sono troppi programmi aperti in background. La frustrazione totale, insomma. Chiaro. Però eh, raramente applichiamo la stessa logica di manutenzione alla nostra mente e questo documento ci invita a farlo. Citazione. La definiscono la sapienza popolare 2.0. È il classico proverbio ehm chi ben comincia è a metà dell'opera. Un grande classico, certo però viene spogliato di quell'aria da consiglio antico e diventa ehm, pura cibernetica. La fonte dice che i primi 30 minuti dopo il risveglio sono come il boot, l'avvio di un computer. Ed è un punto di vista neurologico è precisissimo. Davvero? Sì. Perché quando avviene il risveglio, il cervello non passa istantaneamente da 0 a 100. C'è una fase di caricamento come i vecchi computer. Esatto. Sta caricando i driver essenziali per funzionare. E si appena aperti gli occhi, si afferra lo smartphone e si guardano le email, i social media, le notizie negative? Che poi è quello che fa la maggior parte delle persone. Purtroppo sì, ma farlo equivale letteralmente a lanciare 50 programmi pesantissimi in contemporanea su un sistema che non è ancora pronto. C'è il risultato inevitabile, è che il sistema si impalla. Completamente sinon del cervello di segnali di allarme. Guarda, io interverrei paragonando questa abitudine di scorrere i social a letto a ehm um, un malware. Un malware? Sì, un virus. Cioè, si installa un malware nel proprio sistema operativo prima ancora di aver fatto colazione. È un'assurdità. È un'ottima analogia. E allora la fonte propone un'alternativa positiva, un protocollo di avvio corretto, diciamo, molto più leggero, immagino. Decisamente. Suggerisce di iniziare con un bicchiere d'acqua, 2 minuti di respirazione profonda e un pensiero positivo. Nient'altro. Nient'altro. L'idea è di impostare il sistema mentale sulla modalità calma e produttività. Però io mi chiedo una cosa. Dimmi. Se sappiamo benissimo che guardare il telefono fa male al nostro sistema operativo e che Eh, bere acqua fa bene. Certo. Perché è così maledettamente difficile resistere a questa tentazione? Questa è la vera sfida e la risposta si collega a quello che il documento chiama la battaglia del mattino. Ah, la battaglia del mattino? Sì. Vincere i primi 30 minuti significa non farsi dettare l'agenda dalle priorità altrui. Cioè dalle notifiche. Esatto. Le notifiche sono l'urgenza di qualcun altro. Il punto è prendere il controllo intenzionale della propria attenzione. Le app sono progettate per agganciarci, ci inondano di dopamina. Quindi serve proprio un atto di volontà per riprendere il controllo. Assolutamente. Ok, quindi diciamo che il mattino serve ad avviare il sistema senza sovraccaricarlo ma poi la giornata inizia via sul serio e lì arrivano i problemi esatto come si gestisce il flusso di dati le interruzioni gli impegni del resto della giornata senza insomma farsi travolgere è qui che la scaletta introduce una strategia molto pratica si sì, la chiamano la regola del 3-3-3 è un vero e proprio habit hack un trucco per la produttività esatto ti va di scomporne i dettagli per chi ci ascolta molto volentieri è una regola divisa in tre blocchi Il primo tre rappresenta tre ore. Tre ore per cosa? Tre ore da dedicare al progetto più importante in assoluta. Quello che fa davvero la differenza. Ma c'è una condizione. Immagino sia legata alle distrazioni. Precisamente. Deve essere fatto con il telefono in modalità non disturbare. Isolamento totale. Difficile ma potente. E il secondo tre? Sono tre compiti più brevi che quelli da smarcare velocemente. Tipo rispondere a un paio di mail o fare una telefonata rapida? Esatto, ideali da inserire ehm, tra una riunione e l'altra, per non lasciare cose in sospeso. E infine, l'ultimo 3 riguarda le attività di manutenzione personale. Che sarebbero? Possono essere piccoli lavori domestici, tipo riordinare la scrivania, oppure 10 minuti di stretching o persino leggere qualcosa per il puro piacere di farlo. Wow, quindi non è solo lavoro duro e puro, c'è anche della cura personale. Ed è fondamentale. Questa regola funziona come una vera e propria pulizia della memoria del telefono. Cioè, svuota la RAM? Praticamente sì. Invece di vivere in balia del caos e delle notifiche continue, questa struttura permette di togliere il superfluo. Da un ordine. Da un ordine e ci costringe a decidere attivamente cosa merita la nostra attenzione, facendo spazio a ciò che conta davvero. Però, ecco Io devo fare una domanda realistica, forse a nome di chi ci sta ascoltando in questo momento. Vai, sono pronto. Trovare 3 ore consecutive di isolamento nel mondo del lavoro moderno, ehm sembra un'utopia? È una critica più che giusta. Cioè, con gli open space e le chat aziendali che suonano ogni 5 minuti, come si può adattare questa regola se si lavora in ambienti così iperconnessi? Allora, il punto chiave non è prendere la regola come un dogma rigido. L'essenza della regola è l'intenzionalità. Ok, spiegati meglio. Se non si possono avere 3 ore consecutive, si possono usare blocchi frammentati, magari 3 blocchi da 1 ora o persino da 45 minuti. Quindi la flessibilità è ammessa. Di concentrazione profonda. Ha senso. È la qualità dell'attenzione, non solo il timer. Esatto. Bene, quindi applicare questo protocollo di avvio e la regola del 3-3-3 per un giorno è fantastico e sicuramente si arriva a sera meno esauriti. Sicuro. Ma la fonte non si ferma qui, esplora cosa succede a lungo termine nel nostro ehm, codice sorgente. Il panorama generale, insomma. Sì, e qui c'è una frase motivazionale bellissima, tratta da James Clear. Lui è l'autore di Atomic Habits, un testo fondamentale sull'argomento. La cito testualmente, dice: ehm, "Le abitudini sono gli interessi composti dell'auto-miglioramento. Lo stesso modo in cui il denaro si moltiplica attraverso l'interesse composto, gli effetti delle tue abitudini si moltiplicano man mano che le ripeti". È una prospettiva potentissima ed è alla base del cosiddetto approccio dell'1%. L'1% al giorno. Proprio quello. Il testo ci invita a non cercare cambiamenti radicali in un solo giorno. Niente rivoluzioni improvvise. Niente rivoluzioni, perché il sistema le rigetta. Bisogna puntare a un miglioramento dell'1% quotidiano. Una piccola abitudine ripetuta diventa un risultato enorme nel tempo. C'è il documento usa un'espressione che adoro: essere costanti come un aggiornamento automatico. È una metafora perfetta. Lo è e mi fa notare un dettaglio super affascinante. Gli aggiornamenti automatici dei nostri dispositivi ehm um, avvengono quasi sempre in background, di notte, mentre non li usiamo. Sì, e in modo totalmente invisibile. Allo stesso modo, questo miglioramento dell'1% non si nota subito e questo è il vero scoglio, perché le persone si scoraggiano, giusto? Esatto. La mancanza di risultati visibili e immediati porta all'abbandono. Ma la pazienza è la vera chiave di volta. Ritorna il concetto dell'interesse composto. Sì, proprio come la finanza. La curva di crescita delle abitudini all'inizio è piatta. Sembra che non stia succedendo nulla. Si investe sforzo e non si vede il ritorno. Ma se si tiene duro, a un certo punto la curva si impenna in modo esponenziale. I risultati si accumulano e l'aggiornamento si installa definitivamente. Sta quel piccolo minuscolo 1% e lasciare che il tempo faccia il resto. Beh, direi che siamo arrivati al momento di tirare le fila, di raccogliere i take-away da portare a casa oggi, per mantenere alta questa energia radiofonica. Ottima idea, riassumiamo. Allora, primo punto, difendere i primi 30 minuti dal sovraccarico di sistema. Niente malware da social media, ma solo acqua, respiro profondo e calma. Il boot pulito. Esatto. Secondo punto, organizzare il caos della giornata con la regola del 3-3-3. Tre. tre ore di focus tre compiti veloci tre attività di manutenzione perfetto e terzo punto fidarsi ciecamente della matematica dell'uno per cento quotidiano gli aggiornamenti in background proprio così e prima di chiudere mi piacerebbe che tu lasciassi a chi ci sta ascoltando una riflessione finale un pensiero provocatorio fuori dagli schemi per continuare questa esplorazione anche a trasmissione finita certo molto volentieri la riflessione che vi lascio è questa Se si avesse la possibilità di programmare oggi stesso il personalissimo aggiornamento automatico per domattina, uh -huh. qual è quella singola minuscola abitudine dell'1% che si installerebbe prima ancora di mettere i piedi giù dal letto? Bellissima domanda, una di quelle che ti fa guardare al domani con un'intenzione completamente diversa. Spero proprio di sì è tutto nel potere delle piccole scelte. Assolutamente ed è su questa frequenza che salutiamo calorosamente chi è stato con noi. Auguriamo una giornata piena di energia, di produttività e di um, aggiornamenti riusciti. Chiudiamo qui questa trasmissione di Pix Radio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto e diamo appuntamento a chi ci ascolta alla prossima immersione nelle fonti dell'informazione. Buona giornata a tutti.